O shedoën në Muhamedit, abduhu dhe Resulun e tij. Thenë, ammā ba'du. Të jesh falëndrimet lëvdatat më të plota janë vetëm për Allahun te bareke ve te ala. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm për i tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet, selamet, përshëndetjet, mirësitë e Zotit mbi pejgamberin më xhejdhur Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, pastaj mbi shokët e tij Të ndërshëm në bifamiljën e ti të pastër dhe gjithë besimtar të setë njeki në rrugën e Muhammedit Alehi salatu salam me të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote Të ndëruar të branishëm Do të ndojmë disa minuta para khutbës e gjumas Që shfletojmë nga libri Allahu Gjellë Gjellaluhu Dhe fjalët e pingamberi të onë salallahu aleyhi salam Në mënyrë që të ashtojmë furnizimin tonë për ditën e takimit me Allahu Gjellë Gjellaluhu Kemi ngel në vazhdimin e komentit dhe shpjegimit të surës nebe Surëja e 78 e registruar në mushafin e bazuar në shkrymin e Othman i Mnjafanit radiallahu anhu ardha e cila quëtë surëja amme apo surëja nebe për mendëm se surëja nebe është surëja nebe e cila fillon prej surëve të para nga surët e shkurtra të cila di kanë zbrit për ingamberit ton s.a.v. në meke nërsa surët në meke përmbajtja e tëre tekste e tëre ajo e cila aludon prej domethanjeve ka të vaj me besimin ka të vaj me atë e cila ndërtohet njëriu dhe ajo është besimin e zotin dhe besimin në, në për ingamberet Ndërsa s'ka ndonjë ndër kërkesë më të madhe nga Allahu Xhelel Xhelalu se sa njeriu mos ket lëkundje, mos ket dyshim në vet Zotin Te Barekeute Ala dhe në pejgamberin Sallallahu Alejhi dhe Sellem. Kur të jen të shëndosh sa këto dy shtylla, të tjera të vinë me radhë edhe më të shëndosha. Ndërsa nëse njeriu ka lëkundje në këto dy shtylla, atëh gjithçka tjetër është e lëkundshme dhe gjithçka tjetër nuk çndron. Andaj këtë sure synojnë se njeriu t'i vendosin shtylla të imanit në Allahu xhele xjalaluhu dhe në pejgamberin sallallahu alayhi وسلم dhe dihet se shtylla në Allahu xhele xjalaluhu është për gjërat më të qarta, më të pamohushme për njeriu. Mirpo, detalet, holësitë që çka i takon Zotit tonxhele xjalaluhu, njeriu s'ka mundësi mi ditë me mendjen e tij. Do të thasai por ketë që ekziston Zoti, kjo është e pashmangshme. Andaj ka thënë dietarët Eksistenca jonë, jetëa jonë, ajo që ka neve prejkmi për gjërave, argumenton vetë për Zotin Gjelle Gjelalu. Gëse ne jemi kryuar, pasi, pasi që s'kemi qenë, e dikush në ka kryuë, dhe ajo është Zotin Gjelle Gjelalu. Pasë e që ka i takon këti Zotin, prej emrave dhe cilsive, dhe që ka i takon me engue, në cilat mesajet i takon me engue, këta në e tregon për nga meri jonë sërallahu alai sëllemë. Dhe gjithashtu këtë sure e, e, i qasën dhe e trokasin edhe meselën e pengamberis se Mohamedi Alei Salatës Ramë është pengamber dhe nuk ka dyshim në pengamberin e ti andaj kanë thënë djetarët se këto dishtila kur ti ketë të shëndosh a njeriu, gjithë shka tjetër është të shëndosh edhe se do të dikush, a kemi nga nevoj me foj për Allahun dhe pengamberin si pengamber dhe, dhe hajë si Zotë themi po E para se Kur'ani ka fol E dyta Se ajo që ka na e shohëmi prej tjashtë Mësë njerëzve nuk argumenton për brendshmën e tëre Andaj shohëmi që njerëz të një kena besu Allahun dhe pengamberin Dhe realisht nëse e zbërthen Nëse e zbërthen realitetin e ti del diqka tjetër Andaj Sa dyshimët e këzistojnë të, të njerëz për vetë zotin gjele gjelelu Dhe pasaj për pengamberin sallallahu aley sellem A thua është pengamber A thua është ka qenjë njer Azoo kështu me radh për fjalëve ndryshme të cilat njerëzit i flasin dhe i shkruajnë, kreet kjo neve na dërgon që do më zëshmërish ti çasemi ajeteve të cilat i kanë vendosur shtyllat e këtyre dy themeleve të mëoja, e të cilat janë la ilahe illa allah, muhammedun rasulullah, nuk ka të adhuruar më me merit përq Allahut, e cila është la ilahe illallah dhe muhammedur rasulullah dhe Muhamedi është Rasulullah dhe vet fjala Muhamedi është Rasulullah në përmbajtjen e këtij shahadeti të dytë do të thonë se njëri kur thojë Muhammed Rasulullah nuk guxon mik dal karşı as me një fjalë vetëm Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk guxon njeriu i cili ka thonë unë dëshmoj se ai është rasul atë ka thënë Allahu më na mësua neve si ka mundi pasaj dikush më thanë Ja i ja ka qëllu, a se ka qëllu Apo jo ja, gjithë shka du të mundjek E kështu me ratë Andaj, këti amëri dishtilove të silat Synon këtë sure Dhe kjo përmati këtëre sureve Që të ndërton të kënjeri ju Thetë Allahu Gjelle Gjelalu Në ajetën 29 Dhe të rrëdhajtë të surës E nebe Vë kulle shejin ahsajnahu kitave Fë dhuku Fë len nëzidekum illa azaba ka thane allahu jallaluhu ne çdo sen e kemi shkruajtur në libër kan thane dietarët pra gjithçka e cila është kriju dhe veprat e krijesave dhe përfundimet e krijesave gjithçka është shënuar në libër kan thane dietarët kjo quhet më gjithë tjetër libri i i qadairi Prallahu xhel jalalun ka mësuan për më jos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mbi besojë qaderit ka thane alajhi wasallahu alajhi wasallam do kiu porjis jibrilit alajhi wasallahu alajhi wasallam çka është imani e ka përmend Allahun pejgamberët, melekët, ditën e gjykimit, libra dhe fun ka thane wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi dhe ti besosh qaderit çai be qaderit Qadhairi vje pa dalacaktim. Çi bie se çdo vepër e cila realizohet nga njerzit apo nga xhenët apo nga melekët apo nga çdo gjallës e gjall, krijesa e Zotit është e paracaktuar çka ka ndodhur, në at form çka ka ndodhur, në at dosh çka ka ndodhur, në at koh çka ka ndodhur. Por çdo vepër e jona është paracaktuar. Andaj tha Allahu gjele gjeleluhu inna wa kulle shejtin, ne gjdo send, send përfshin pa përjashtim, ahsojnehu e kena vendos në logari dhe e kena numru fi kitab në liber. Pra gjdo send Zoti unë gjele gjeleluhu e ka shkryojtur në liber. Dikush thot dhe me njëherë kjo pyke parashtrojt zakonisht, Atëherë nësë është shkruar Pse me punua Dërsa ne me po themi Gjdo pun është shkruar Pro du është me punua E njerëzit zakonish Kër i në të kaderi Veçanërisht Nga se kaderi kanë thonë Ndjetarët është me Me lartësi Të rezikut të lartë Për shembol Na e shumën edhe në jetën e kësaj bote Ka vende apo të rrymës e, e sendet ndryshme ku nëse afrohesh aty thonë rrezik i madh që i vijëse një çrregullim ka mundësi me shkuë me shku shumë gjëra sigurisht që ka ndodhur na për dunjë ka ndodhur shpërthim e ndryshme ka ndodhur çrregullim e ndryshme për çka për një çrregullim i cili ka qenë nga nga prekja e tyre e tani qaderi qadhaja qaderi janë çështet të cilat Nëse njeriu s'ka ilm, nuk bën me u vendos aty. Por duhet studim, duhetulumtim i madh, duhet studim i fjalëve të Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se Qaderi është vendi ku kanë thënë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ka me hinket kaptin. Dhe s'ka me kuptuar ç'i duvat, ka me rëshit. Ka me rëshit, që do të them se ka me e rëshit e ka musakatu. Kushtë do që folën në kader Qëka ka caktua Allahu dhe Qëka nuk ka caktua nëse njëriju nuk ka ilm Ska ilm të zoti gjellegjelalu të zblitë në Kur'an Atër ka mundëzime rrëshit Neve nuk du të him detalën nga se këtu nuk o vendi detalëve Por shkurë timisht Qëka është kaderi? Kaderi është Shkruarja e zotit Në liber të caktuar I cili është plaka e ruajtor Livri Zoti Gjellet Gjellelu Për gjdo sen që ka mendod Për gjdo sen që ka mendod Pra nuk ka në eksistencë do një vepër Apo ndo një mendim Apo ndo një fjal Apo ndo një reagim Vetëm se Zoti e ka shkrujt Para se mendod Andethe Allah u gjelona jetë jetër Kable en në bra ehe Para se mendod i kemi shkrujt Gjithë shka Dhe sa Zoti Onxhël Xhelalu e ka përmend se na e dim xhethi para se me ra ku ka ra. Xhethi që i vije kjo është ilmi në udhësit më të lartë. Ta. E tani pyetja tjetër, nëse është e shkruar, atëh si ta kuptojmë ne këtë meselë kanë thënë dietarët. Shkrimi i Allahut Xhelle Xalalu për veprat që kanë mendov oh nga ilmi i tij, nga dija e tij. Aje di edhe e shkru E jo që ta imponon E jo që ta imponon Allahu nuk imponon gjelle gjelalu Allahu te bare kjo vëtjara nuk imponon Nga se njeri ju ti ka dhan Fe men shë e fel jukmin Wa men shë e fel jekfur Kusht dojelet besoje Kusht dojelet mohoje Dhe kjo është kulmi zgjedhjes Dhe kanë dhën djetarët Si cili qka ka besu E ndjen veti vullnetin Unë vetë kun besu Dhe hajt qka s'ka besu Me endin veç Un veç këm besu Pro si cili kërë e ban një pun Me men Që i ka men të aman Mi thonë që këtë pun A mështë ka shtime zorë Dikush me bo dhët jo Ma dje dhe kërë e ban për hatër dikujna Dikush do të për mu ka njerë Për mështin E vladif, mija, gruja Baba, vlavi Kjo është meselë tjetër Ti për hatër e ki bo Por me të nalë Me thonë pëse e banë Thu për hatër dikujna Por ti thu une e dhe pa ta mundsin mos me bë, me dash. Por ti desht edhe e bane, se e deshte atë për të cilin e bane më shumë se vetja. E kështu me radhë, mirë po njeriu në veprimtaritë e tij e ndin vullnetin e lirë, zgjedhjen e lirë. Vet ban. Andaj Allahu xhalla xhalalu e kapron në Kur'an lirin e zgjedhjes. Kjo liria e zgjedhjes është mbra në kudretit Allahu xhalla xhalalu. Allah në ka mëncu këta Dhe kjo është prej madhështi së Zotit Që njeri ju vetë me zgjedhë Dhe kjo mësë me dalë për kodretit Allahu Gjeli Gjelalu Andaj dhe ndjetarët se kaderi Zotit Nuk është imponim Nuk është dhun Nuk është dalje para Para nditi qajet që ka tiski mund qime me zgjedhë realitet tjetër Jo Andaj dhe Allahu Gjeli Gjelalu hu Ue hedejn e hun në gjidejn Në njeri unja kena Tregu dirugët Zgjede, kjo e mira, kjo e keqja Dhe Allah e kanë dihmu njerin me në trushmëri E kanë dihmu njerin me mendje E kanë dihmu njerin me liber E kanë dihmu me pengambar Kretë kjo për çka Për tja ndo dirugë, kjo e keqja, kjo e mira Tizgjede, e tani Ue kulle shëj in ahsojn e hun kitave Dhe gjdo sena e kemi shkryuar në liber Që shqibje I bjenë se Allahu gjele gjele aluhu e ka dit Se une dhe ti që kena me ba dhe e ka shkrujt E ka dit përbara, ti e ky Dikushto të ende se kuptoj Ka ndonë djetarët, shembul Pastaj shembul i Allahu të shmej lart Njëriju ka e vlad Ka e vlad dhe i rritë ato I edukon ato Dhe në fund, kur të rritën ato dhe dalin krejt Pre shpije, dalin për një herë do si le të zësin punën e vet. A e din prindi paraforsisht si celi çka ka më bë, e di. Filani e di çka ka më bë, filani e di çka ka më bë. Pse? Nga se të fëmit e tij janë, e di çish frymon, e di çish jeton, e di çish është ndërtuar ndër vite. Dhe e di se filani shkon filan punën, filani shkon, filani punën dhe thotë ky nuk e ban vetë se çike të punë. A ja imponon prindi Fmiës vetë, një punë, kur thotë kjo që shtu banë, jo, po kjo e një, e një fmiën e vetë E prindi cili ka jetu me fmiën e vetë, për një periur, e një qka banë fmiën e vetë Ajë cili e ka kryu një riun, ajë është edhe ma përparësor me ditë pi për pala qka banaj A dhe dhe dhe dhe u gjele gjelelu, u e kull e shejin, na këjt gjërat i kemi shkrujt Jojt, nuk i kemi impunu, na i kemi ditë që shtu kanë mëndodhe ato Andaj Allahu Gjellë Gjellë nuk imponon Gjellë Gjellë Andaj kjo është puna e kaderit Të cilën nuk do ti qasëmi detalëve Por kjo është meselja të cilën Allahu Gjellë Gjellë e ka E ka vendosë në Kur'an Se gjdo send është të shkruar Para prakisht Dhe në nuk kemi dije për ata Neve nuk kemi dije për ata Dhe ajo e cila është maafër Që neve most filozofojmë Në këtë kaptin cila është është në gjeshëmë E njeri ju të menqër për lirin e veprave të ti Ndje shmëria Pro si cëli unë edhe ti kër e bojmë një punë E njëjmë të lirë Sot ke ardë në gjumëa dhe je i lirë që ke ardë E dy shumë mirë se ke mujtë mësë me ardë Dhe ka posë opcionë tjera Por ti ke vendosë për shkak bingjeve tua Me ardë gjamin, në gjaminë në gjumëa Dhe haj tjetëri që ka s'ka ardë E dy shumë mirë se s'ka ardë Dhe ajë që ka s'ka arë, mëjna mi thonë A e di se u ka në gjumat? Thotë po E gjumat dhe ka gjumat dhe s'ku marë A dhe kjo është liria zxedjes Dhe kjo nuk vjen dësh me Shkrimët para prake Të zoti gjellë Gjellë fi ula Andë dhe Allah u te bare ke vëtala Me njerë pas kësaj Fe dhu ku felen nëzidekum illa adheve Tha për gjëhen e mlit A të rëshione dënimin Dhe nga gjdo dit dhe t'ja ushtojna Dënimin, gjithë dhëtët ja ështëtojna dënimin Pasje e kryën, Allahu me gjenëm litë Dhe banorët e dënimit Dhe së dhe të meritojnë me u dënue Allahu të anina shpegon Për një kategori tjetër Dhe është kategoria e Të shpërblyërve me të mira Atyre të cilët do të marin Begati dhe knëtësi Për shkak devot shmëriz dhe bindes Dhe i Zotit Gjellë Gjellëlu Thotë Allahu të bare kjo të ale në vazhdim Inneli l'muttëkine me fezen Vërtejtë të devotëshmit do të fitojnë shumë Tani Allahu Gjellë Gjellë -Gjell u e përmendis se gjenemi është ba për kanë Littahine me ebe Ata që e kanë të prunë në zulum Pse ka thënë Allahu Gjellë ata që e kanë të prunë në zulum Sepse mu kanë që dënohët gjdo kush me zulum Me qëfar do zulumi i bjekej Gjdo njëri dhe muslimani me injenem Se s'ka njëri që i ban zulum Nuk ka njëri që ban zulum A ne dhe Allahu gjele gjelelu Va kanel insenu Valume Gjehula Dhe insani Nuk ka dhe në këtu muslimani asë që muslimani Va kanel insenu Dhe insani është Valum Zulum qarë Gjehule ignorant Cëllip i neve s'ka bëhë pak zulum Dhe nuk vazhdon me bëhë zulum Dhe cëllip i neve s'ka padije Cëllip i neve s'ka padije Kretë kena padije Shumë sejna nuk i dina Andaj, si kur tishte Që gjdo zulum Që gjdo zulum Që gjdo zulum Që gjdo zulum Që gjdo zulum Që gjdo zulum Që gjdo zulum të, të njëhenem Pa tjetër Ata ribije që kur kush mësë me hinë një njënët Por allo u gjelva qka tha Njëhenem do t'hin Lita ghinë me ebe, ata që e kanë kalu ku finin Ku shë janë ata që e kanë kalu ku finin? Ata të cilët nuk bin pishman nga zulumi Nuk kërkojnë falje për zulumin Nuk i vjenë kesh që i ka bo gjuna Nuk e përkull kokën që i ka bo gjuna Nuk e pranon mu përmirësu për një gabim të cilën e ka boj Përdo të s'kam nevoj mu këtipi kur gjoje Këta njerës, lita ghinë me ebe, tha dhe u gjelora Në gjënë të të pastru këta Pa fundë Chto? A besimtari i cili ban zullum juna, gabon. Mir po ku dallimi se te pron. Thot po gabova, do t'mukti mas. Kemi bazullume, bo kemi bova padrejtsi. E kshu me rad, i bjen istighfar kërkon falje për i Allahu xhell, xhellu xhalalu. Andaj dallimi mes zullumit dhe zullumit është në në kërkimin e faljes dhe ndjeshmërisë se se padrejtësi. Pas e tëtë Allahu Gjelluala Inë në lillë mutë tëqine me thëzë Saj përket fitimit të gjennetit është shumë interesantë Të se Zotë i unë Gjelluala nuk ka thënë Muslimanët këna më në i fudë gjennet Për ka thënë lillë mutë tëqine të dëvashmet Dhe djetarët kanë thënë E kemi studiu këtë Kur'anën Këtë Kur'anën e kemi lezhu E kemi ledzu fjalë për fjale Së kemi gjetë kërkun ajet që thot Muslimanët hingënët Kërkun s'ka Dhe kjo t'inglon diqi Qysh mundet muslimanës me i kushë hingënët Ka dhonë djetarët Emri musliman Emri musliman I je pëtë edhe munafikut Se munafikut do me dhonë Një musliman pi për jashtë Ama nuk ka pi mra ena A nuk ka me zemë alaj, nuk ka me shpirë Si kur të kështë të qenë muslimani, zë musliman me inë gjennet I bje dhe munafiku me hi A munafiku së hi? Nësë Allah u gjellë ka dhënë Kur'an Për munafikat, fil dërkil esfelimin e nër Ata janë në shtresën më të olë të zjarit Më poshë të qafirat Ata re kushën gjennet, kanë dhënë djetarët A i qka a musliman pi ashtë edhe pi mrejna No, edhe pi ashtë Edhe pi mrejna Kjo e ka imrin Muk min Kjo një grad ma e lartë Kjo është besimtari i ashtëm dhe i mrejnqëm Edhe ky me një fjal tjetër Qfar qëuet Ha Lil mut të kine I dëvotëshëm Qa dhe më dhoni dëvotëshëm I dëvotëshëm dhe më dhon Aj njëri qka ruhët Ruhët Kan thonë djetarët Sështë e paramendume Pi për i ashtë më rrujt Qy shibje kjo Pra dora Së ruët Dora jote Nuk i ruët zjarëmit Ti e ruën dorën Koka jote Nuk ruët vet Ti e ruën ata Trupi jote Së paramendot më ruët Së paramendot më ruët Po kush ruët Ruët për i mërenda Ajo frigë e mërendshme E të rhejtë dorën Apo Andaj sikur të ishte Që trupi Ruhet i bjen çë edhe ai cili s'ka ndjenja muruit. Ai dha i cili s'ka ndjenja muruit, andaj xhenadha nuk ruhet fikur xojt. Andaj kanë dhënë jetarët lil muttaqin, kush janë i devotshëm ai cili pi brenda ruhet, ruhet tutet pijallahu xhel xhelalu. Andaj kanë dhën xhenetin Kur'an nuk i është premtuar vetëm se kësaj kategorie. Cila është kjo kategori? Musliman pi asht, musliman pi më ena. Që i bjet që ki ka besu pëmrejna me zemër, nuk e ka muhabet, nuk e ka dalaver, nuk e ka mështrim, por e ka bindje Nuk dyshon as vetë kur është, se Allahu Gjellë Gjellalu është haqë dhe Muhammed A.S.M. është për nga mërë haqë Dhe pi për jashtë punon sa të këtë mundësi Kjo është ajtë cili e ka primtu Allahu Gjell Gjellu Vala me gjenet Andethe Allahu Gjellu Gjellalu inneli l-muttëkine me fezën Vërtet për të devotëshmit ka fitore Me fez është fitore Dhe këtu kur jemi të fitoria Nga se me fezën i përkthejet e dhe sukses Kërë të e realizën Që dhe më dhënë sukses? Kërë të e realizën një pun Në kërkesat e duhura Sukses dhe më dhënë Realizimi Apo përfundimi një punë në standartin që ka tiki dasht këso i dojnë me sukses anda i dojnë njërzit e kryta me sukses që shqibje e kryte me sukses dhe cili është dalimi që tjek e kry me sukses e njëri pa sukses standartin kërkuar ta një këthejmi në këtë dunja a ka fitim dhe arritje në këtë dunja kanë dhënë djetarët kjo shpreje, arritje sukses ka dhënë në mënyrë absoluten këtë dunja më hot por i thua të me, me shartë. I thua të me shartë. Pra nuk e gziston lumëturin këtë du njo. Nuk e gziston fitoren këtë du njo. Pse nuk e gziston? Se nuk është vejn di vetë. Nuk është vejn di vetë. Por shembo, njerëzit thujnë kam arritë lumëturin. Që shqipje lumëturin? Ka arritë një standart të caktuar të pasurisa, pofitimit dhe kështu me rao. Mirë po ajësikur të mediton të mirë, Do tashim të se qëllimi vetë skarrit Argument për shembo Njeri ju dëshiron me pas një standart të pasuris Dhe shëndetit dhe malit dhe hapsirës së shtëpis Apo dëshiron shtëpi hapsirë Ku ka më kërë rahat aty Dëshiron shëndet se si duhet pa shëndet Dëshiron qka me i realizu kratësit e ti Trupore dhe shpirtrore Qa ndodhë me njeri ju? Njeri u kur fillon me i realizu krejt, ka pak mi mbledh, shtëpin, shëndetin, nja, e kështu mëralë gjithmonë kër e arrinja i bënja. E arrinja i bënja. Dhe njeri u kështu është, përshemull, e ba një shtëpi shumë të mirë. A e ka bo shtëpin, a më nuk i ka vjetë o plakë. A ndaj shko fitore. Për ti shtëpin e ka arrit, a më arrinin se kije. Ti nuk i kimo qatë moshë. Apo ka munë që si njëriju Arin malë shumë A ma se ka shëndetin Ash, Allah u gjelegjera kështu e ka caktue Nuk ka dikush që arin një pun Të kësaj dunjaje Vetëm se në tatim të një punës tjetër Dhe nuk eksiston dunja A dhe ka dhëndisa djetar Oshë zulum për Allahun me mendu Se Allahun i zulum qarit Ja ka bot të mirë këtë dunja Ska mundë si Kjo zullu me mendu Pra është zullu me mendu Se një zullu mqari cili Ka fitu pasurit palitshme Ka shkel njerëz Ka në përkam njerëz Dhe na me mendu sa jetë tuk nach Kur na mendu në sa jetë tuk nach Kena me ndu keç për Zotin Pse kena me ndu keç për Zotin Kena me ndu se Allah u e lemu kënach zullu mqarin Allah u ka do nuk e lemu kënach zullu mqarin E na thëjna Po mirë baj, keti ka, shnet ka, pare ka Kreti ka, pushtet ka Kanë thonë djetarët, azopi i shpirtit është taj. Azopi i shpirtit, parahatia, a i tutët gjdo sëndi, as gëjëz vetë nuk i beson, as kushëri vetë vetë si beson, as vlavi vetë si beson, kur kujët si beson aj. A i shetë ketë, pse nga se ka bo zulum. Dhe disë shokit vetë, ka ja disë zulumin, ka mundëci me janë djerë, andaj nuk i beson as shokit vetë, të të të heqë kur kujët si besoj, heqë, pse se të të manë djerë. Ek, a ka mundësit që kjo mu qëjtë kënaci? Si? Jo, kjo, azop Azop, andaj shopi njërë se si koritën e me zveti Dhe shpalosën e me zveti Pse? Nga se si cëlli i druhët tjetërit Si cëlli i druhët tjetërit Tha dha u gjele gjele luhu Inë në lilë mutë të kine me fezë Vetëm të devotë shmit kanë fitore Cile është fitore? Fitoreja akiretit Fitoreja akiretit Andaj, krej të lumëturit më ledhin këtë dunja Më ledhe cëllë ndush, Nuk të të bim shemë u shumë, ne e prunë në mja. Ska një sukses vetëm së është në tatim tjetërit. Pasuria në tatim shëndetit. Shtëpia në tatim dhviteve. E vladin tatim, e shenë e vladin tanë ka rritë sukses, pa ama ti e plakmo. Ti të vjenë mirë kërë e shenë e vladin, po ti si e maj. Andaj, Zoti Ungellivala, s'ka lanë në këtë dunja sukses i cili mundët me u cilësu fitore pa humbje. Ska kështu, nuk e gëzistojmë ondai alahu gele wala ta fitoria e vetme esh lil muttaqina por te devotshmit jo gedunjo na xirat pase da allah gele jalaluh hadaiqa wa anaba ata do te ken kopshte dhe rush rushi esh teksu nga kopshte edhe pse kopshti ka te gjitha te mirat por shkak Vlerës që e ka pas të Arabët Pse është theksur rrushi? Nga sa loge e ka dhënë Ata kanë fitore Prej fitoreve është edhe Kopështet mloja Hadik do me dhënë Hadika do me dhënë kopështi madhë I mbushu në gjelbrim Dhe kjo sa i përketa khirejtin Dhe sa këtë unja është sa për ilustrim Dhe ka theksu Allahu a nëbë Dhe atje do të kenë rrush Pse rrush? nga se nuk është prej kopshit vetëm rushi, por është edhe te të tjerë. Kan dhënë dietarë sepse rushi ka qenë kanë thënë ai i tili do njerëz i kanë ndaluar me in islam. Dhe sot shumë njerëz rushi ndalën me in islam. Dhe shumë njerëz sot po më bën njerëz të mirë i ndalën rushi. Ju kushtot dëgjoj, ai ai ai këto. Komplet këto rushi ndalën njerëzit me in fe. Sepse për rushit e bojnë alkoholin E alkoholin ja u ka qefi shumë Së mundën pa alkohol Së mundën pa muzik Së mundën pa atmosferë të shfrenuar Ndërsa Gjell kop, jo jo këtë dunja Allah u gjele gjelelu Për të devëshmi të kap, kopshte dhe rush Verë Verë sa të dush, ama jo haram Verë sa të dush, ama jo haram Ndërsa këtë dunja Allah u gjelele ka bo haram Nuk e ka bo haram, së është për rushit Se edhe alkohol e dhe pidardhës më bëha po haram Edhe prej molës më bëha po haram Por pse ka ndalu në këtë dënja për shkak të dehjes Anaj tha Allahu gjele gjelelu Uja e juhe ledhine Emenu la të krabu salata E entum sukera Hatta ta'le mu ma të kulun Tha Allahu gjele gjelelu Ojtë të cëtë keni besuar Mos hynin namaz Duk e qen pijana Të dehjër Pse? Deri sa ta dini qa pëthoni po Nga se alkoholit ta mërmendjen Allah e ka ndalu këtu Jo pësë është për rushit Se Allah rushit e ka bo halal Por kur bat alkohol I cili ti të mpin Dhe ti më nuk e ditë që ka ban Atar Allah u gjelë dhe tha Haram, fehel entum mund të hun Andet Allah u apijip një fun Dhe shiko shpreja e zotit Për, për muslimanët e par Apijip një fun Shiko apijip një fun A i disa shumë e ka nëpi alkoholinë ata Ata në mëngjesën e kanë njësë me alkohol, e bukën e kanë bo me alkohol, s'kanë pas dhe një vej për që se kanë shëqru me alkohol, sigur që sot, sigur që sot është alkoholi, e kini pa dikush? Nijët që është maj kulturum, këtë pi alkohol, pro sa ma shumë që hup menja, sama, sama i hupë me një, sa maj kulturum, Allah unë arujt, andaj dhe Allah unë gjellë gjellalu, inë lillë mutë të qina me fazen, hada i ka ve a naba, të dhe Kopshte Kopshti përshkak se kopshti është Knatsia e shpirtit A në njërzit e duon kopshtin Ka thonë sallallahu aleyhi sallem Atin se kanë të gjerim a muslimi Ka thonë kjo dunja Për nga mesem ka thonë kjo dunja është Halvetun Khadira është e ambël Dhe gjelëbër Pra ambëlsia shkonë me gjelëbrimin Nuk shkonë kërkush bushime në vjesht Azë ndihme Po kër shkonë Shkon verës Dhe vera është disponimi njërzve Dhe vera është që që cekëm Edhe shprenimi njërzve Për që fa, së është e ambol Nga se qelet, gjithë shka qelet Andaj thapenë samë, kjo dunjo është e ambol, na nuk e muhojna Kjo është të rhece Dho shumë të rhece Dho shumë dinamike Dho është e gjelëbor Njeri u e do gjelëbrimin E do kopshtin E do në me e knatë syrën e ti Me, me gjërat e shkëllq Allah u jep këtë do të ken xhennet. Këtë do të ken xhennet. Andaj Allahu u jeli vla premton shumë. Premton shumë. Dhe është zullum, dhe është padrejtësi, kanë thënë dietarët, me, ja me mendu se Allahu ja jep xhelbrim njerit këtë dhunja, vllajt zullumçarit, vllajt mëkatarit, vllajt rebelit, i jep Allahu parë, i jep pasuri, i jep xhelbrim. Emë mendu se muslimanëve të devotshëm nuk jamu i u dhan kopshen xhennet. Këu zullum Zullomë me ndu se një alit dy men, dy gra men si ka Dy fjallë bashkë së një ban I ka dhada dhahu pasuri I ka dhada dhahu shumë pasuri Ka kriminel që punën me loj loj Gjërave të krimit Bajnë pasurit madhe Bajnë pasurit madhe Ka në veturat luksoze të qita t'i ndrojnë dit për dit A ka mundësia dhahu që atimi a dhanë e një muslimani të dëvëtshëm që ka i ruhët zotit në farzë dhe në harame mundot më jaqu urdin allot allot s'ka më jaqë përbli mundin kjo është hullum në allohu njële gjelalu me më mëndu kështu andaj dhe allohu njële wala hada i ka wë aqnebe ata do të kënë kopshte dhe rush dhe rushin e ka vequ për çka? tham se ka qenë të njerëzit edhe të arabët po dhe sot nga se prej rushit e ka në bo alkoholin Andaj Allahu në surën vakiha E përmendje alkoholin Sa ata kan alkohol Ato alkohol Quhet se po përrushit E jo që deh Andaj tha Allahu Walahum ju sadaun Dhe atyre nuk ju dhem kryen nga kjo alkohol Nuk ju dhem kryen nga kjo alkohol Dhe ka përmendje në surën Muhammed Wa enharun Min khamrin Dhe do të ken lumej Allah ka përmend në gjennet ka lumë prej ujit, prej qumë shtit dhe ka përmend lumë prej alkoholit. Lum, I tër lumë i alkohol, i joki alkohol, ajo verë, e cila është bo prej standartit më të lartë, mirë po nuk dhe, që sa arë që doje e marë që ato i nga të ko. Mirë po këta nuk ka mund si Asë mërstishkoj e me një një një një Shka i ban gjuna zodi Gjellë Gjellalu Ajë e cili e pinë këtë dunja Ajë e cili do këtë e kanë shmerakia në këtë dunja Ajë e ka hisën këtë dunja A dhe thë Allahu Gjellë Gjellalu O le kad alimu le manishtarahu Malehu fil Akhiratimin khalak Tha Allahu Gjellë Gjellalu në surën bakara Jehudit e kanë dit Se kur ta punojnë Magijen, sihrin Në akirat, që jetë asni hisë Andaj cili i ban gjuna Allah U të këtë dunjale të dije se hisën e ka morë këtë dunja E aj cili i frenohet Dhe punon me halal E shpizon me halal Allah u i apremton edhe në akirat Pasaj dhe Allah u gjelë gjelalu U e ke wa ibe e trabe Dhe aty do të kënë bashkëshorëte Të një moshe Aty do të kënë bashkëshorëte Të një moshe Pra kanë dhe në djetarë do të kënë bashkëshorëte Gra Dhe se do t'i martojnë Dhe gratë e kësaj t'u njojnë Nëse kanë qenë besimtarët e dhe vëqme Në kewaib Kanë do në djetarët kewaib është mosha më e gjallë e njëriut Pra rinia më e freskët e njëriut E trabe të një moshe Por do t'jen të një moshe që mështë t'ken Qfar? A dhe kanë do në djetarët Martesa më e mirë është të një moshe Martesa më e mirë është të një moshe Romartesa më lidhshme dhe mafa xhatë është ajo e cila bëhet me me, me përshtatshmëri të moshës dhe me përshtatshmëri të cilësisë. Nëse ajo marton një ahmaq me, me një me një tjetër e cila nuk është e përshtatshme, s'ka jetë aty. Duhet të mundon pak të të ngjashë madje edhe dietar kanë thënë duhet të martohen në nivelet e, e njëjta të inteligjencës dhe të bukurisë. Nuk ka mundësi janë është një, një gruaj është një femër e bukur E njeri është edhe nëse ai devotshëm. Ti nëse don me vajzon ja jap, por dietar ka dhënë kile. Nëse vajza e bukur apo djali i bukur, nuk do më dhënë që ti, pse jeni muslimanë, më avartu. Jo, unë do çiftin tim. Atë ka dhënë dietar, shiko bukuria, çka thon Allahu i sallatu selam, martohet njëri për katër gjana, pyetën ka ka ka ka e ka dhënë bukuria. Pastaj ka dhënë familja. Shifët familja. Çka mund të njëri ka familën, apo s'ka familje eza më martuajë? Meta pse, ja sa i ska ndjenja. Nuk i din, nuk i din qka i e din çka familja. Ka thënë ai Isa ateselem dhe martohet njëri për çka? Për pasuri. Për pasuri e merr njani një burr, e merr njani burr për pasuri dhe e merr një gruaj për pasuri. Dhe mfun ka dhënë Allahit, ka dhënë ai Isa ateselem dhe kapu për atë e cila është fetare. Ka dhënë direktor, kë e fundit zgjen ndeshma të tërëta. Se mund të mu ka një fetare e bukur me priardhë të mirë. Apo, ndaj Alej Salat e Selam I ka mërtu gratës e të kanë qenë Me nam Ka mërtu prej kurejshve Ka mërtu prej kurejshve Andaj Khadija Kër i propozoj për ingamberit Qëka da për ingamberit Alej Salat e Selam Tha, ajo ka nam Pra Me nëndësi është që Martesa më për sats me kanë dhënë dietarësh te 1 moshe dhe për satsmëria në të gjitha gjorat. Andaj xhenat do të jenë të martuar në 1 moshe. Cila s mosh? Kan dhënë dietarët ka ardha nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do të jenë të moshës 33 vjeçare. Do, 33 Allahu, Gjell -gjell -gjell do të jenë në moshës 33 vjeçare. Pasë ka dhënë Allahu xhilaluhu wa kasn dihaqa. Edhe do t'i këntëm buzhura gota të më me, me nektare të ndryshme. Me pijet të ndryshme Disa kanë dhënë me verë Pra me verë ndë cilën Allah u gjelë gjelalu Jau eb atyre La jes ma une fiha lëghuan Vala kithë dhebe Banore dhe gjennetit La jes ma une fiha lëghuan Ati nuk dëgjojnë Lëghu është kote kote me fol Pra në gjennet së fol Kërgush kote kote Pra si cili flet fjal të vërtejta Fja, edhe në zbavitit e tyre janë gjërat e vërthejta Ka të në lau gjëllë gjëllë luhu Ola kithë dhebe Dhe ati nuk dhe gjojnë rejna Ati e nuk dhe gjojnë rejna Gjeze e mirrabbi ke ataen hisëbe Ka të në lau gjëllë gjëllë në vazhdim Krejt kjo është shpërblim i zotit tante Ataen hisëbe Tani këtu është një Formë dhe stil i lartë i Kur'anit Në përdorimin e shprejjeve të ti Qile është ajo? Allo kër i përmendi banorët e gjenemit Që ka tha? Gjezeen u i feka Ky dënim i gjenem, gjenemlive është për qka? Se kjo më përpudhje me punët e tyre Allo u në ruaj nga gjenemi Kjo më përpudhje me punët e tyre ule kaloj Allahu te genetli çka tha e pormeni kopshtin rushin alkoolin grat kredi barmenti Allahu dhe llo çka tha jezaen min rabbik kjo esh problem nuk tha i zotit juve po tha i zoti tand o muhammed kjo esh problem i zoti tand o muhammed e pse i tha shproblem i zoti tand o muhammed ash problem i nuk ka ash problem o muhammedin Mos për krejtën e ditë. Çiqë Kur'ani, kështu studiohet. Kështu meditohet. Jaza e min Rabbik. Ky është problemi e xhenetleve është për shkak Zoti Tan do Muhammed. Kan dhënë drejtarët se ai i cili nuk të vjen ti mazo Muhammed, mos ta mendoje këtë problem. Ai i cili nuk vjen ti o Muhammed, pas, mos ta mendoje këtë problem. Do kan dhënë disa drejtarët kur vjen në Kur'an me Rabbik Për Zotin të Tand O Muhammed kanë dhënë dietarët që neve Zotin s'kemë mundësi me mendu dhe me besu tamam ç'është Allahu xhël xhelalu përveç nëpërmjet Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Andaj fjalën e Kur'an Mir Rabbik Zoti Tand, kush është ky por emër Zoti Tand. Kjo është fjala njëjës i joti Osh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaseqi Kur'ani kaqasvit Muhammadullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahu jule jalaluhu jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Ta'ala jule jalaluhu, kjo është problem i xhenetleve për i Zotit tan, o Muhammad alaihi sallallahu alaihi wasallam, ta'ala jule ala ata'an dhurat hisaba. E fameni edhe dhurat edhe hisab? Ka dhënë djetarë, që ishë mundet edhe për shkak veprës, edhe dhurat Pra lovë gjithetat, gjenetën e fitojnë Shpërblim për i Zotit, dhurat për i ti, hesop për vepra Që ishë blebët këtë kjo Pra lovë dhët, gjenetë kini i për shkak veprave Hi seben, me hesop, ta kemi bëhe hesop këtë hi E që ishë vjen kjo dhurat, ka dhënë djetarët Veprat se bep Veprat se bep A dhurat se së ne blejnë Dhe kemi pru shembul Sikur një artikul Kushton një miljard Edhe dikush për hatër se të ka vlo A mik, a dashamir A kujte diçkat ka Diçkat ofert Kushton një miljard Thot mërë e ti për dhe teura Kësa i thëjnë Sebep që duhe po të ashet që kaq A ma bjemi që të dhe teura Pra ti mërë dhe teura Ajo kushton një miljard Gjenejti sa kushton sfit o othiq Oder ka than sallallahu alaihi wasallam nuk shpoton kurkush me punën e vet. Than sahabët ja Rasulullah, si ti që shpoton kurkush me punën e vet, as ti? Tha as unë, por vërtet se Allahu më ka blon me moshirën. Eluhum me Allahu unjela Allahu t'na kaplon me mushirin e tina, ndai ban veprat tona sebeb me injennet do t'na ja xhenetin e tina dhurat prej tina. Eluhum me Allah, vëtale, Allahu te bareke o teala, t'qallahu unjela jelat na munson me çem prej të devotshmeve, prej atyre të cilat i bindën Zotit vexhale xhelaluhu e nda largon Allahu prej atyre të cilat i rebelohen Zotit vexhale xhelaluhu. Eluhum me Allah, vëtale, Allahu te bareke o teala, t'qallahu unjela t'na munson me mësua Kur'anin e Zotit, me kuptuar Kur'anin e Zotit, me mësua më fjalën e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam. Eluhum me Allahu unjela Allahu t'na jap të في بوفندم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين